Brauche ich mal Geld? Brauche ich Geld? Brauche ich Geld? Ja, ich brauche ja Geld. Achso, ja. Oder, oder Habt nur noch was hier holt zum Brennen? Das sind ja Dünne, das ist ja so, da nicht so sind wir Abstand Die habe ist Weil jetzt kommt der Winter und ich äh, kann nicht. Die Jalousie ist auch ab hier, Die ganzen Armenien sind da. Normal. ist das, nicht